انك هو لا ينهزم لي ينهکاريكي هذا انك هو الظالم الحكيم وتولى بيجي او او کردید د دینه وترک خطابهم دجی خطاب پرې خوده پر خدای د متوجيه شو او وقاله يا اسبا انا يوسف بس مطلبې شو بس کنا نو یدا ته کیچ کنا او دې د کې سمون غدا چې تکینه دی و ان الای له راجو ا دین کې دا سمون غدا چې تکینه دی څنګه څنګه کوم تکې دی پر ځان کې ان و ان الای له راجو فقش لري چی د د پ دین کې دا متولع هم یا اصفا ای ات سوز زما دې بدل یا متکلم لیکوري ای ات سوز دا دی وخت دی انا حاضر شپویو صلی الله علیه خدای پاک وی مبیدت عینا هو ټیګي او تک سپینې فېستر کې دته یعني ټیګي اغه توروالې د عینېنو ختم شو کنه چې سپینې شنو بیا کنه چې دا تور پکې ختم شنو بیا نظر لګي وای مې له حزنې لاجل الحزنې د وجد غم د پویو صلی الله علیه وسلم په هوا کزیم دې دد هم نو دد هر نه سماره حا چې از ظاهر کاونه ولی چک سو شغم چاته ظاهر کې لږ کم شي نو چاته احکار کړی ندي من دا تعم ندي ولی چاته احکار کړی دي شکایت کړی دي شکایت نه کړو هغه دی وتوی چتلہ سمج دي په حدیث کې سمې تپته او ته امیشی تذکر یوسفہ زیاد یوسف علیہ هو یوسف جب دې اسونه زمانہ تیر شوه قطعته کو تړ دې چې تړ دې او تکونه من الحالکین او یا تشید بگی د الحالکین سمنا میتین او د مرګیدونکو نه قالوی انما شکو دقیق سره زه شکایت کوم بس دې سخ غم او خزي او د خپل غم دې کنه او بس بیر کې سخ غم ته خزن متکه غم ال الله الله تا بل چته نه کومه با من الله او زه پی کومه د خپله طرف نه ما پڅې د تاغه سو ما په هغه سو 나타لم چې نه پیجنې چې یوسف علی السلام د رخوبو اقم مصر ښار څخه نړی راغلې هغه خو به سره به هیڅ ځای هغه بازار وته ګرځاله بې دي یاکوب علی السلام مبارک او پی ایزرایل السلام په خوب کې نه خوب د پیغمبر په وحید ارته وی ویتا دی او روح کا مسکل دی لینا ده نه باندې مشورې دیږي یو یادار چې خوب میسط نه دی راته افیش او باندې ویشو هغه دغه چې دی کنه هغه خودي شرمخه هغه چر مخ چې دی کنه هغه شرمخه او یو شرمخه ارمو وتوی چېرطا زماتي کوم دی زوی هغه زوی دی خپل دی دا خوښه زړه ته فکره نه وراله ما دا سبا ته وي چې کوم دي دلته بیمار پوسټایل راغلیو ما ته زما یو رور نه جوړو دا ته پوسټایل راغلیو مې دې پما دا ارزموتل هغه خودي بشرم خنه ته پوسټ کړی دې دې بوي یم به خبر ښکارې فرغه بني ازحبو ناسو امداخل دا ناسو امداخل دا ناسو امداخل دا دره مراز آس یابني ازحبو نادره مداخل دا دیورون دا, دا يوسف علیہ السلام زم بسر یا بچو بجولو لاچے زامنو لاچے پتا خص سو تانا شکے مین يوسف و يوسف علیہ السلام واقی حرور دا دا ملات ایسو او مچ کم دینا امیدہ کیگے مر روح اللہ رحمت تخدینہ ولی رحمت تخدینہ انہو لائے اصو شرقائد کے دعایات روڑے دی انہو لائے اصو پھرکی کنن نو میں دکی گی من روح اللہ دا خودے دا رحمتنا مگر قوم کافر او پلم ما دخلو او بس رادار کرلی چی بی داخل شو او بس پا دیکھنے کی وی حضرت اے نگچ کم دیکنہ یہ خطو جی کا تفسیر قرطو بی لگلی چی اے حضرت اے نگچ کم دینو گی کا چھا او یعقوب علیہ السلام خطور کر دے زامنہ تیوی چرا خطوالے اتا آگئی مضمون دا دے من جانب یعقوب صفی اللہ بے او ابن او ابن اسحاق زبیح اللہ دے گو دندخا خبر دا چہ زبیح اسحاق علیہ السلام او ابن خلیل ابراہیم او ابن ابراہیم خلیل اللہ به خدمت عزيز مصر انا بس وی چې هغه له خطو څخه نوې پاس پلاقه ټیم په بس بل کوم غير اختیاري توفه او بابا جوړ مولي کړي د چیرې دا تخبطه چې دا له ګورې پلاټ تمدید د هغه ټیم ودی دا خطه ان له لیدو دا خدای منې کړې بس خدای منې کړې السلام له خدای منې کړو بس چې خپل نه لېږي دا شریعت دا دا شریعت په شان داخه خچ لیکه بس نو بس کاره کا خبره نو فلم ما داخل علي قالوي ايوه حنزه زیرو اي چکم دیا چیزه مصره مسنا رسیدلې دمنتا واهلنا او زممږه چکم دیا لو عياتا عبد رو قت علي قحته او وجينا او مونږ را تل کړې مي بدواتن مجاتن پیګي په پی ایا په پی سلوک او دا مسجد ته ترجمه پر دې سره چدينو سو مسجد وسزکه وی چې څوک چاله ورکو نه وي ځه دلته تل تپتي سره کیږي غرزه یا سره غرزه زکه او ته مسجد کوي تعبلا تبورا کوم تپی غنم غنا او ته صدقاله او تخيرات کپمنګه سمونه اخرات په له مو ته خبري کړی چدا پیسی ردید جیوتو کو دیوالا او یادا رچد اخبل پیمانین لگا زیادہ زیادہ راتا او ان الله یجزل متصدکین تاکیق سرا اللہ نحک جزا ورقی خیرات قوون کو تا تب ہم خیراتو کا بس رادہ جی قال حل علمتن آئی تاسو علم دی تانسو پئے ما پا آنکار پال تم یوسف چتاسو دی یوسف علیہ السلام سرکڑے ہو واقعی ہے تدر و سرہ تم جاہلون کم وقت چتاسو ناقا ناواقف ہوئے دا آنکے بد تا عمر دی یوسف علیہ السلام نا آنکے بد دا شان دی یوسف علیہ السلام نا چتاسو ناواقف ہوئے نا آنکہ تانسو تا پتہ دا قالو وآقر قالو وآئنکل انت یوسف یرتق یوسف معلومے اینکا یتچی خاما خای یوسف علیہ السلام قالوی انا یوسفو دا یوسف علیہ السلام دی اوہا زی یوسف ما وانا خی وہا زا دا زمارور بن یامین دا قدی او قد من اللہ علینا ما از دخبل خدا ترابتا متوجید دیتا سنویدی اللہ دا اللہ احسان دا گنی خدا احسانو کا علینا بالاجتماع سرا جمع کرو او خدای ومن ساتله ما او پجیل کې او ساتله لما پر هغه کې سو فری او ساتله ما او دا ضمانت تخصیص ته ما پوری د خدای دې احسان تخصیص ته کنه هم دی هم دی ان خو شان خبري ده تخصیص په من پوری نشته وړي من یت کې ان څوک چې د خدای نه ویری دوه تقوای پزان کې پیدا اقلا او يصبر او صبر او کو ویګ په مشکلاتو او په تکالیفو ای صبر وک نو پیننا ما هیڅ صبر خوګران نه خو بیا د قند په شان قندافي ری کنا مسررج از تاسو سره یې وکنا امیشه لپاره یې مسر از صبر ک سو بری اصبرو کسو بری مرن فی مذاقتهی لیکن عاقبتهو احلا من العسلی امقل أل اصبرو کسو صبر پشاند مو صبرو دی شمکی گرتی مرن فی مذاقتهی ترختی پا تیرہ اولوکی چکلے سکی او تیرینو ترختی ولكن عاقبته احلى من العسل لكن انجامي د شاتون ازيات خوب نو صبر چې چا کې بناغه کامیاب دي ولما د لیکري چې علم نشي کولی چې ماده د صبر پکې او هغه سړی په تصوف کې مشي کامیاب دي چې ان ماده د صبر نه دی علم او د تصوف باندې پر صبر پکا دي بلکې علم او تصوف یو شید چې موږ خدا په هیڅ جدا نه دی قال وبيچت الله لقد آسى او ان الله لا يريد ان نسعى لك اجر المحسنين والمحرومين ده خدای په عبادت کښتا او رڼا تر شو نشتا قال د دې معنی دا غړي چې نشتا قالو تلا بيو چې د موږ په خدای علینا پا منگا بانی تا تیر درجیح درکر پا منگا او ان کننا لخاتوی او تاکیق سلام منگا یو خطا کری خطا کری دا منگا خصور شوی دا منگا یقینا خصور شوی دا منگا معاف کر مدیو مانا را کبھلی مقالا اوی دا خفیع دا سوکن شکوری یو یوسف علیہ السلامی کنیشی چلو یا در جایرہ الکریم ابن الكریم ابن الكریم ابن الكریم نشت دی ملا مطیا قدرت علیکم پتان شبانی الیوم نن روزا نور خسکے چه ملا مطیا نشت پخلی او نن روزی بلیا دکرا چه نن روزی انتقام دنو نن نشت نبیابسی ایشو او یخبرو اللہ لکم خدا مبخا وردوائی متوقع ایشو داشان در پیغمبران دیجی سو گنشی کوئی خدای دے من کم توفیق راجی یخبر اللہ لکم خدای مبقا خدای مات کتا مات کتا خدای دے تاسو مات کتا لما پشان کم کم تخصیر کر دی اللہ مات کتا راجی یخبر اللہ لکم آبا خوا ارحم الرحیمی آتا اللہ فاطری میرو باندر طولو میرو باندر کمتل آوزی اوستاس دے خبر اکوما چو والد سے مبارک سے دیکن بگر از حبوزی الاشی بے قبیسی کامي زمادات اولمو لیکي دا کمیشته چې دا ایبراهيم عليه السلام مبارک تا چې کله په دې کې کډا او ورته درته ورغړو او په تا قزاي ګديد عليه السلام وتروليو چې دا بس چې ما ته واچو دا بیا پات شو حضرت اسحاق عليه السلام تا اسحاق عليه السلام یې يعقوب عليه السلام تا او يعقوب عليه السلام چې دا يوسف عليه السلام پیدا شو او ډېر کلیو نو دا په دې غار کې د تاویث په شکل کې ورچولې دې ته دا پت نظر نه تا چې شون د حقا ته میشته ځکه تحقیق نور خبرې هم خدا د کمیس کې مکملات کې نو زه خپل اکثر سم کمېست دي او یې زه حبوبه کمیسی په دې ځای ته ده دغه چې داسې کور خلکو په دې شپه ښکړه خلک دغه ته په کمزکی خود بچاګي کې وسونو نقصان او خبرې جوړې دې اټجبو نه از حبو بی کمیس تاسوی او سا کمیس دما حازا چدا دی فالکو ہو تاسوی ابرو گرد بیعالا وجه ابھی آفا پاکی نعوی یعنی کیه دے پاکی کیه دے پا دب سراب الابجی بی پا مختب لاندما آیا در رئی یعتی یسیرو یعتی یسید گر ربا بسیرا بیناک خیری او اتونی اور اتهو کہ متا با بل احلو ایا دول بس مکمل کا دینہ را دې می جتل کسان دی او بیا کسان شو دې عامه تو ته ویل شلې مال 3 شایخ سلام علی جمالی دیری چې دې د مصر نو څو کنه دا کنه هم د مصر کسان دی او د دینه پلک او خلق جوړ دی ولم ما فصل دی له یو با او ارګل چی را او دے دا قافلہ من عمران مصر دا با دے دا مصر نو کالا بو ہو اوی بلاد دی چه کم احل بیت حاضر اوی دوی خان اینی لعجد روی حیو سب دیتے ہوئے چه تاکیق سرد بیانو یعنی محسوس ہو ما دا اجدو وجود نا دے که وجدان نا وجدان نا زمحسوس روما ما او بیا موماما ری ح یوسف ریحه قمیص یوسف هغه بوینده کمیش تی یوسف علی السلام لولا انت فنیدون کذا تتاسماتا نسبته د کمزوره د عقل نکره سره بودا تا انت کسوی یو کان عقلی کار نه دی دماغی کار نه دی د کمزوره عقل باندې پښو صلی نوکالو بیوتاوی فیگه تالا زمین دی پخدا کسن انکا بیشکتا چی لفی دلالک القدیم تا آغا خطای پخوانے یا تا محبت پخوانے کی چی عصم دا حیات یوسف قائلے و ملاقات و صرف لدی خائل چکی چی اینسی چی خدا چا دینا مالی ورشو چی موجزدہ پیغمبر پیختیار کی ند پیختیار موجزدہ پیختیار کی او هغه دې کې پېژ شونډه هغه صلیصه دې ویله بذا زمي شروش بوې پیران شونيدي زمي شروش تمی پیداوتی گردم نهانش غهی برتوار می اعلی نشینم غهی برتوار می اعلی نشینم غهی بر پشت پای خود نبی نم اگر درویشو برحالی بماندی اگر درویشو برحالی بماندی شرز د س د ذ عالم بر فشان دي زم مصر شب وي پیراهن شو نيدي مصر نه زبانیا غبوین دي یوشو پیا سلام لگیږي او دته چاه کیه بگی په کوید کنا ان کدا لیکن زی قوت تی امنین لاوته په ما برقي جهان دا غابیک پیغمبر هم بر حاله چې دین دا پسند آسمان دی د می پیداو دي ګردم کله بیا کله که یې بر پوره لوی مقام کې را پیغمبر و د ولډا او که یې بر پشت خپاې نبی نو او کله مې پڑھی حبابه نن پیګه مچ دی باندې شې او اگر درو شب خالی بماندی سرز دستل ذو عالم بر پشان او که په دروي په يو حالت پاندی پات شنو په بدا او به وينځي کنه आकाश یې ځنه زما باندې فېکي لاسه دي سيور اتا په له غره لاسره ګلستان کراغ ليدي څه زبره شیل <سؤال> په دی دا یو دا په لاسه تر هغه ته کې نه غالو مې دیو ته ور زده خير بچی دراج ده پهلم ماجا ارکل چراغه بشیر دا يهودا سيفي زکه چې دا ولم دوړيو هغه کمش کنه چې پوینو رنگ باندې مدام بل ځای اوري شي فلما ارکل چراغه اغ بشیر دغه خوشخبری اورون کې د حيات یوسف القهو نکه خود په ادب سره علاوه جي تر تد او ګرځي د بشير بناشو او رنګ بناشو قال بي علم اقول لكم ما ترون ولي جن يعلم زبيكم من الله دا خدای تعالی طرف نه ما لا تعلمو چ خو د يوسف عليه السلام دا غيب مزدق لاخرت د نه قالو يا بنا بسرا دي ا م... م... پر از من دا استغفار غواړم دا من د پاره شنو بنا ده ګناوی ز منګه ان دا کنه خفيین یعکنل منګه قصور واری اوی ا و استغفار مستلزم عبل ردی دی ا چدی و لې استغفار غواړې چخره ته بخښنه نشو استغفار ما پیګه مستلزم دی عبل را قال سوف استغفر لكم زردی چې د با استغفار تاسو دا سود لپاره ربي د خپل پر تورن د غواړي به وګغو bale شین د پاند وسدي استرحمان دي دا صوفه دي صوفه د لپاره صوفه چې په پیل مو ځای لري داخید چې خاصکی په خپلบาล فورې تورن نه دی حقوق دي وګې نو تبشیر جلالعین کې او یا چې کم دی پیشنمي کې وروسته کوي چې دا تاسو ته کوي او د جمعې پشپکې د نه معلومه شوہ جه مکہ زمانی مبارک لرا تاثیر پیجابت دعوا کیشتا او بل زبک خیر و مکان بل په مکان ثابت و خاله دلته زمان ته فچو چه زمانی مبارک لرا تاثیر پیجابت دعوا کیشتا او بل د په مکان و خاله خلیل مبارک چکلا او بل توب و یو ها ربی انه العبر وحی دیب خون کیو محبان دی فلما دخل وائیو سبا حاضر جی موستا چی دینا سبی دا بس مصر توا او دان چی دیکنا دا دا داخل بحر دا مصر ہے ولی یوسف علیہ السلام مبارک دا تمام دنیا ارکان دولت تخفل والی چیبو دا استقبال دا پارلش دی او دلتا خیمہ و خاص دا مصر نبا او دلتا خیمہ دا تدانی تماشې <تصفيق> پهلمہ دخل ارکلی جدید دخل, دخل شو یوسف علی السلام آباوی له زمې کوونځې ښه خپل ځانته آباوی مورو پلان اوه کارته آوی فرمایچې داخل شي مصر ته ان شاء الله که خدای رضا دی امینین پیګی فامن فامن و امان د ار 44 که خدای رضا دی او رپاوی او پروته کومو رو پلان على القشیف تخت باندې دا ری تختو ټک او وخرو له لهو دا. دا او دی اوغوز دل دطور مروف مروف له چې کوم دې چاته د ترول د خو خير د تور د مروی ديږي به شو اوغور دې دل ته سجدا سجدہ کوون کې تعظیم کوون کې بیگ او دا رفعا په خرو مقدم, شب مقدم شو بي دي چې تعظیم د مروف له مقدم دي مت رفعا پورتو ما کې شو پچا باندې فخروبه باندې ابا قالہ ما شوش پلا ورل چې ته ویې سناشنا خبرې کوي سو کولی چې ما یا ابتي اے پلا زبانه ها دا منظر چی ونی ها دا دا منظر وی نی تعبیر رو بیا دا تعبیر د خب زما دی من قبل چې کا این وو پخوان بچپن کې اون کوطوال کې چې ما کوم څه په اوجبست لري منظر دی کنه دا غي دی کنه دې را دې قجعلها تاکہ سرګردوی دې خوب مې کردو ربي حقا بېګي عرب زما حق یعنی حق د په خوانه یعنی حقیقت خوب احکارک حقانیت احکارک کاخاره نه او وقت احسن نبی او دې الله پاک راز او د دې نعمتونو بیان ورخه اسنه چا وی باندې صدقه کینہ پنیامتونه شمارې شي چې خدای فکر کوم کوي او د احسن او تر تیسره انسانو کله پما باندې اس اخرچنی چې زه راو مستلم مې جیل خان نل وی نعمت دې کنه بل او وجا ابيكم دابې نعمت او الله تاسو نه مستله من البدوي د باندې نه خارتا دابل نعمت دې د باندې خلک پسته دې او حضرت فرمایي دي د ابوداوود کراغلي دي من سکنن باندي تا جپا سوخت په باندي کې باندي کې وشيږي جپا سم درشت زوبان والا بشي څه بلغه غره يو پر تر چټو کې کین وخت یې کندر کوي سکه د کې کړه باندي ولات یو پر تر څنګه خو شپي کوي يو يو ان چې منار پک دوه نه پوي مس راځه او چسي وي نا دا ومري شهبي بیا خبره به ته وی چې اره کوي یا هغه هغه پلان چې د مړو به څنګه شو خدای کو مر شو به خبرې ته نو کوي چې خدای یکه پلان چې د مړو به څنګه شو نه لکه چې موري چې نه خبره کوي چې دا تاسو کو تدې نه ها یو بلتا کندار من پاکپل غون اوگی دیلوی بی کنزل یو بلتا کهی آه پراسلان آئیس پروان من با نظر شایتوان بای نی وابید مانگی دا کسر با تاس دا پا مدینه اسلامی کسر حاوس تیو سباک شریکی ذری خاکت سرام ملائی جی جی آسر دا بانده پیشیلو آچه کنا چلا ناگر وڈا کلیو ندا غیو مشو ملور غیر ایجتی ویدی اے عبد دین اگور ہے حد الویت <سؤال> ہوئی تاریم نو تسائی ارد دا آغمانی مصار نو جا علیکم آتا سو خدای را تک او کبتا سو باندی من البدی دا باندی دا خارتا من باندی ان نظر شیطوان پس تا غین چه پساند واقعی که شیطان ہو رہے تا سو شیطان دینس پتو کو سمانه دا زمادي زونو زکار نه دې دا شیطان د څنګه د مخه ما وین کې دښمنی جوړه لکه خدای دې مخ بچو ویته انس پتو ناس وګړي شي نسبته بيته نو کې شیطان تنس بد کړي اصل دا خبر ټول شیطان واخی کړی دی محرك اعظم دې کړل من باندې شیطان فستاګينا چوګي کړې چې کم باسو شیطان پساند واقعې کبېنی و بېنه اخواتي په ما بین زموږه ما دونو کې دا وسوسه شیطان و دې غریبانه تاسو ګو نه لشته بس اوس هم وي دې ته ګو نه لشته یو یو نه ماته زه خاله کنه دا مکانه چې قتل نه اخلاص کړو ولی چې ګیبان یې سنا یې ځام را لشي پریشي اډقاشري هغه په خبرې نور وګوره ا چې دوی راښان شي ان رببي تا کې سر پر ور دي دا ما حقيقي خدای لطيفون بيګي او ډير باریک بندي تدبير د لماشه ان وال علم الحكيم او ما سوس په لفظات متوجي شو سمداي په يې اپم شرماني چې کم دی نو بچي وکړه په چا مې کړه چې دا اپم شرماني بچي هميشه نه ده بس ما أحسنت دين هو الدنيا لوجه دماغا وأقبح الكبر والإبلاغ سبير رجولي دين هو دنيا جمعشي صلقان كجي خوه لوجه دماغا كتب جمعشي كانن لو لو إذا پارتا يدفاعي نجمعكي انتا ماناتا خوه خوه کم کم جمعكي نو دعو سپل خداي لوئي باچاية متوجيشو دعا باچا خوخات مدون كدار بي ايه پر ودگار دماغ خد آتايتاني تاكي سرارا بیا دې د یعقوب علی السلام مبارک وو پات شو یعقوب علی السلام وو واچو خو یوسف علی السلام ته ویجو چې کله زغوا پات شمه نو زماط په تابوت کې به واچې ما به اورېښان ته نوري ما د شاه کل السلام په خوا کې به خاخه یبه ا چې کله په پات کې ته نو ته خبرنه تکل وکړ چې وی چې ماتابوت په اورېښان ته وای نو موسی علی السلام یوړ د دا داбут وړي مصالح السلام او د خپل والي چې داбут په خپل شانته وي هغه شان عليه السلام په خوا کې خپل کده دي پشکان کې بیت المقدس موږ استاد ویله کومه وي دا ډېټو دیګه او دا پرونی چې کم আজি شب ملو کنه دم د هغه عليه السلام قبر ته تلې ها دا پرونی چې کم چې شب مړږي چې ماته شتو وینې ښه دیو شي او بل ححضرت دا دغه شو کنه دا سواتو دې دا کابل دا غوریدونه خشبان کې دې و دې jato او بل مدینه مو نووکه لښته لته او دې کم چې کوم دې درته بیا ماته شا کله وی بیا غم نارم مولیزلا چې پکمو مون عرب حضرتي راغو او مسیح علی السلام راځي کې بیا غم دې دې نه نیک سره و دا دې رکھے راځي غلیک رحمت دی ان دا پاک دی جن د کروسنا چې بنه ډېر ډېر چړې دا افغانستان د تر ټولو چې راځي نو له حاضر دی و جن داشه قد نبي ما قصي وای اې پروردي قد آتا تا تا څیکس راتارا کړې دی ما تا مینل نک سلطان ظاهري سلطان تراګلې دی وهلن تنی او تا دمات من دا خود جماتمن ته ابيل الحديث ویږي تعبیر د خوبونو معنی یمتی باتینه دي ولي دا په وحید دي مستند دي په وحید دي او وحید به غیر د نبوت نبی او فان ته اے ناشنا پیدا کوم که فاتره ول منسوب یا فاتره او دا معنی هات په ذکر یا فاتره اے ناشنا پیدا کوم که رسمنو دزموکو انت ولي ته زمانکي کم دي دوستي په دنیا او په کې هتا وو یا خدای ته مونږه مفات کی مسلمان په حالت اسلام کی او الحقنی او خدا ته مونږه په کی بس ما په وسته کی نس صالحان سره علماء د دې کلی صالحین من ابا ابراهیم او اسحاق او یاقوب د خپل خپلون سره مې په وسته کی خبر او الله په وی چی اسرا د اسبار د رساله رسوله وره ذالک دا واقعیه د یوسف السلام مرا عمر الغیب دا د اخبار دا غیب نه او مقصود د خبرم دا وکړن ته تاسو شروعو چکړی و نو زیهی من په ترې قدر و هیڅ راولې کلا الیکه تا ته تمړي بشه چې پیغمبري ما كون ته ده هم دا تا کی دم قبل دی او تنوي پنځه دی باندې اس اجمع په کوم وقیجدوی مسمم اراده وکړه امرهم د کار خپلو چې دې په پیراغه کې کوي کې خور داو او حم یمکرون او دی تدبیر کهو پشان دیوسف علیہ السلام کے او ما اکسرون ناسے او ندی اکسر دخل کو ولو حرستا اگر کتدیر کوشش ہو کے حرس نتا تھو سبیلیو شدت طلب الشیخ انا چیر دن نشی اگر کتدیر کوشش ہو کے کنا بی مؤمنین بی ایمان لولون او ما تسوالو مالیه او تسوال نکیه پدې تبلیغ باندې مل اجر ان هوې نتی دا قرآن دې یم الا ذکرن مگر دا ذکر دی او نصیحت ته للعالمین الله په کوی چې وکایي من آیهن او دې زیات د نخنا چې دلالت تعالی په وحدانیت او وجود او په قدرت کوي فس سماواتی پسوان کیدی والارض پسمک کیدی او دا ست قائم چدی یم نورون علیها باغی تی کی او دا غی د آثار مشاهده کوي کنے کوي کوي لیکن وحما انحامو اِلَّا وَحُمْ مُشْرِكُونَ مَگر شایو سا شرک شمانا عبدهم اِلَّا لِيُقَرِّمُونَ اِذَلَّا جُلْفَانَ اوه فیقِ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ إِلَّا شَرِيكًا وَاحِدًا تَبْلِكُهُ وَمَعْمَلَكُ مَدَا خُو اڤا <سؤال> امنو خدای پاک ویه اية دوی بیغمدی د دې خبره نبی فکر دی د دې نبی فکر کیږي انت کیهوم د دې بیغمدی چراشد ویتا عاشیهن بیگی او افات او چې پدوی ټو او باندې حادثو کی غاجه سمانه مطلق اپات کو پټول چې کی من عذاب الله <سؤال> <سؤال> دا غظم د خدای او تاث يوم الساعه تو يا راش بيتا قيامت بختت الناسه او هم لعي شرون او دينه پیگی قل توای جہان دا دعوت لتوحید آیا دا دعوت لتوحید سبیلی دا زما دایمی لرا ادو انا تفسیر دا سبیل دی بات زب خلق را بلاما پیگی کنا ادعو الناس الى الله الى توحید الله ولادین الله او انا مشویرتن زبرکاره حجت ما انزل ومن اتبع ان يوصلت ماتدي دا دی ایمان ورو دي او سبحان الله او باقی د خدای لپاره او ما انا من المشکین او زنه یم چې شریک نون کنا او ادا پېک کنه له به سلام ته خدای تسیری ورکای او دی چې کوم دی کنه چلا وه سو لو لا انزل الملائکه خدای په فرشتي رالي کوي د جواب الله کوي وما ارسلنا اما گنه دېګلې من قبل کا من به دتان ایز مگر شړي نوحي دګې شړي پیغمبران لا ملکن ولا انشا ان فرشتي او نه چکم دې زنانه وي نوحي او موږ بحر من اهل القرء من اهل القرء من اهل الامشار اي کناسته تا ته اندوي دا پیغمبران پا ا اهل خاریو کې راغلي دي کپا با بانډو خاریو کے. او ذکر بیجی علم دیری، کمال پکی دیری، علم پکی دیری، صبر پکی دیری، دا تولی خبری دیر، من احل القرآن، تا رجید احل الامسارونا، نرد احل بدوینا، دا احل, احل القرآن من احل الامسارو، لا من احل البدوی، تول دکلو یعنی پیغمبران، کلي کې وشه دلوي شه کنا اپلم يشي رو په ارضي اي نه ګديد دي پس مکه کې نه پيان زرو ګري چكاي پکانا کمتل لدينه چس رنگي کسانو انجام د ارقي سانو چدوینه نومبي حالت شي ودي کنه وردار الله خيرتو او خامخه قورده اخرته چې جنتي خيره بهتر دي ددار دنيا نه خدا اچاده پرنه للذين تقو من الشرك والمعصيه افلا تاكلوا پرې کتنا سودا حق نه کار ناله چې در واقع در درجه ورکه حتی الله پا کوئی اوس دې راکځې او توجيه کوم د تفسير او خلماني چې دا توجيه چا نه دا نه سو توجيه د مرکزیه چې په سر رتي سب نشكال نشتا هغه دارې چې تاسو فکر کاوه حا داغه چې قوم دې پیرامبران سره خوده واداو کړ چې تاسو به امداد کوم په مقابله د دې کافرو ټیکړه کومب لکن تاینده وقته نو د را ولګېدل او د خپل قوم سره ځین د وطق وقته کو چې په دې ټیم کې به ښه دي او په تطق هټین کې امداد نه نه بس زکه خبره سعود او حضره په انتحان نه لګېدل نو وطق هټین کې امداد ته خیر نهږي نو دا مسئله جوړه ورچ په تفصیل ته دا په ځین کې کېد ښه دبل توجيه ته په حاله خدای ګر مشکلات نه الله په کومې چې حتا ترې پورې ایزاسته یې اثر رسولو ایزاسته یې اثر رسولو پکم وه کې چې نا امید به شو پیغمبران د وجد تاخير د اګ کنه ادا چې نا امید به شو پیغمبران د وجد د امداد دا رکه پر امداد کې تاخير راګی تحصیل راگی او وزنو و ترجی او دی پیغمبرانو گمانو کو جا انہم بے شکمی چیو قد کذیبو قد کذیبو منگا غلط کلی شبیو فتعین دا وقت تی تا مانا غلط کلی شبیو فتعین دا وقت تی چه دا مانگو متا کم تایند وقت کل دی پا دیکی غلط شویو بی که کانا کزیبو سمنا یعنی غولی تو غلط بی غلط کلی شوی دی پا تایند دی وقت که چه مانگو کم وقت تایاد کرو آئی که مانگو غلط کلی شو بایوی نو دخوا سیم که جا احوم نصر و نان و راب آگه و توسیم داد دا مانگا چه خبر پاپا انتی خاول اگه دا چه دا په بنفش کنه پدی ته وجې صحیح ته راځه ا صفیش نه د پیغمبرانو سره خپل ګمان کې و لګې دره چې منګ پدی کې منګ غلط کړی شوې واکړه چې یواش توجیه دا چې حتی زستې اثر ورسوم تر دې چې نه امید شو پیغمبران مين ایمان قومه ایمان د خپل قوم نه امید ایمان لرونکي او او دې قوم ګمان وکو چې دا پیغمران چي دي قد کذبو بي ته دروغ ویل شي بي د جان تخدايه نو سجق فرده قوم دې کنا چې دې تا وس دې بي ته دروغ ویل شي د جان تخدايه نو انده دې انده لښت بګی ځو نو کې زمير راجي د قوم ته او ان له قوم کې زمير رسول ولي په پنه او که چې بوکل نه دې کې انتشار ته ځای او په هغه توګه چې ور انتشار رو نو غري نه په پخوي راځه جاءهم نشرنا په دې ډول توګه پیښ او توګه په کې د پداکه کفي ده جاءهم راشر راوته نازمنګه ماضی مجولہ د بابه فالګاری دوک په کې نشي فنوجیا نو نجات باور کړې شو دا چې ګورمنګ نجات ورکړي چې دا ما په فلم ته نو زاری متکلم شګنه کې وړي دک څه ځای وایا دا وړي نجات باور کړې من هغه چاته نشا او زمنګي اجازه اوسه خپل ورو انو واپس کیږي با شنو عذاب زمنګا قوم یې مزمنه سر کله چلاش الله باکوې چې لاقد کان تا کې سر دي فيه قصص يهن فيه قصص الانبياء و اممهم پایکني واقعات او همتون در دي کې عبرت عبرت عبرت دالجی چې نیک عمل نتیجه په دنیا کې مخدا او د خراب عمل نتیجه په دنیا کې مخرب حالات هدي ابل بالې ورځ ته دي چې د صبرني وړي را پکړه یوسف علیه السلام صبر او کنه مه تا کړی نه و ما چې وته ملوفه کنه شوی زلال لقول الانباب ویګه د پانده صاحبن د عقل خالص واکمو پرېګه چې ګوره یو شریری چې هغه ور سره پټېنی نو د تبو چې ردا عقل نشته هاو ماکانا ماکانا القرءان دا زميږ راجي دی امیږي مشتات تر پکانه کې راګېده قران نه د قران یذيب حديثان دا یو خبره نه یو طنا کې راځنه جوړ شي ودا کما عمل کفار کما یذ عمل کفار ده کافر دا ځان کوي ولکن طالب التصديق دا تصديق چلي دا خبر ده کانه یې محذوف ولکن ولکن کانا او کانه کې به زمير به قران ترجي ولکن کانا تزدیق اللذيذ تصدیق ولی منصوب دی نہ سلور خبر نہ دا کنے مخلوق خبر دے کہ سلور دی سلور دی ولیکن کانہ تا کہ دے لیکن او تصدیق پے مادے تک کیدا لیکن دے قران عظیم تصدیق اللذيذ کہ دے سدی تصدیق کون کیدا او کیدا مندی بین دے اشارات نہ مخینات دے شومیری او بل وتفصیل كل شيء او دا قران عظیم ده بیانونه چې د ارشیدی چې په دین کې مت حاجهت تي او مودن او دې د عمل نه ترخیره پر هدایت تي په اعتبار د احکام ټیکږي دا مې ویلو کار نه کار مې په تیماره دې دا یتي او رحمتي په تیمار د ترتوب د نتائج په اعتبار د ترتوب د ثواب وهي رجع لره نام دا قوم یومنون دا ولیکن تصدیق الزی بیندی لقوم یومنون وتفصيل كل شيء لقومي يؤمنون وعدا لقومي يؤمنون ورحمه لقومي يؤمنون اكر درو سلو ورو ورتماضو ده کنه سلو ورو ګران شو ده تو څوک څنګه څو ګن دی واشتو ته انا ده جلاله دې سړي ته يوسف مبارکي دا قانون دی وې د دې په اخر کې چې کومه دعا کوي ناقد دي او بل نه چې کوم غمي کنه نن موږ غمل لا په خوشاله پاتې شو دا په اخر جلال الله پاکي کامپات کې دې پاکه رہی او توغور کې په دې رباني په بادي وکي خدای دا تعهد دي فقيران او دې عاجزانو ته دې کنه شړدې معزم کتاب فواشت سره خیر تقبل کی او هو وی الله تعالی درې اړینه شلکه او دعا کوي چې د مګرې مدرسې د دا اده حدیث ام خدای پاک جوړو کی وروسته د حدیث یو ځل راکسان په کی راځي خدای پاکه ټولې مسلې د طالبان الله تکانه په ابتداء شیا درېږي تاسو ته زغږ نو حضرت رحم چې والله په بالله شمه الله چې په ګاډه پښفني مې مسخري وکړه تا شاګرد لری وزجو ارماسل شاکر الله وکي شي کنه نو زوته به ټول او ټول خپل اے استادان وته شاګردان وته موریدان دا درې ما پدان پرسکال دي ژوند نړۍ او مرګ دي هر تکاميات کې پوهېږي ځارلا ان اې مخالینو کوم شوخ کړي دي او کوی شو باید کړي دي د هغې ن جواب کوي او دغې سر سره مناسبت مکمل پهبر دی دغې په آخر کې د او رایین د حقانیت بایددي عادې پاول ک د تلته یاول کتاب الف لام ميم را يرى تبمدن وركا توركا الف لام ميم را حس خدعلم لي حفظ المراد شرا وما نازل الكوراء اوج خدعج بش مراديد من بيما او باجدا خبره کړې دي چې ان الله العليم البصير نو علي پوهه کړې ده انصر الله ما نه کړې ده الله شره ميم ما نه کړې ده پاحين شره دم ورا ابن عباس وغیرہ ان الله العليم البصير تل کا روانه ایتونه دې سورت مبارک آیات الکتاب بای زافت به معنی مندی آیات الکتاب سمانا آیات من الکتاب دی او الکتاب کې اعلان چې دې فرض د حدیث مراجعه قرآن دې کتاب کې دې نو دا مفتوب دې هم ورته نه دې دې کې دا دې قرآن یې زیږیدل او بعض علماء پر ایدی چه والذی اقنزل ایدی دا اخوو چه دیکن ن. تلکا دارا روان آیتنا آیتنا دا قرآن دی اغطور قرآن یزیم اقنزل ایدی چه تا تا پیو بار باندنا دل شوی دید لحن محبوظ نا بیتو لی زدتا. مے ربک الحق د پروردگار ستاسو طرف نه دا حق دی رښتیا دی حق منا سر سید دی او باز علماء په دی دی چې تل کا آیاتل کتاب نه قران دی او د ولدی انځلې یې کنه مراد حدیث دی دا ولذین مراد چې دی دا حدیث مبارک دی او ولذي هغه حکمه انزل الیکا سوالقرآن وہو الحدیث محدیث مبارکم منزل من اللہ دی صرف پر اخت دمر دی چی در در در سو قرآن اجیب چی دی دا مطلوع دی او حدیث چی دی پو قران پوری جواز صلات او احجاز متعلق دی او په حدیث پوری کې احجاز او دانه کې جواز صلات نه دی متعلق او د حدیث مبارک او دا قران یبین په مابین کې هیڅ پرخ نشته په نسبت سره حدیثا شرخه دې کې ویل دي چې چا د حضرت مبارک تخلي نکم خبر او دې لیدا غمه شلو قران دا. اگر پسند قرعیزیم داز دلیت خو بالنسبه سره مونته دی کولی دا بیان درې نو حدیث مبارک منکرم کافر دی لکه د قران من کې کافر دی نو ولذین اها حکم انزلی له قش ول حدیث مبارک دی من رد ال حق او د حق شد بس ولکه نا شرنده نو د دې خدای ته قزا خلکو ایمان لروري دي لکه ان اخر د خلق نلایک منون لا یصدقون نبئ ان القران من عند ربك بي ایمان لروري ایمان تصدیق ته وایي نه تصدیق نه کې چې قران عظیم جانم د پړ وړی دگار نه بلکې زار ایمان داش وی چې افتراء محمد من تلقاء واجئ دا ځانه جوړ کړې محمد رسول الله خپلې جوړ کړې دا لویات کار نشو د دین رښتوچلو یاد او دا قران کریم مبارک دا ارشورت خپل وجې په دا شاګه داوت دا او دا بغه باندې دلایل قائ دلایل دي نو الله کله دی دیکې بیا یاد لري دا دلایل توحیدی، د وجودی، د قدرت، د نعمت د عالم علوی نه در چان دي د عالم علوی نه الله دلایل قایمې توحید باندې، په وجود باندې، په قدرت باندې، په نعمت باندې دا دلیل توحید کې کنه د مستلزم دی، دلیل د وجود لرم، دلیل د قدرت لرم، دلیل د نعمت لرم اللہولدی اللہ پاکغ بیمشلو بینجی رضاعت دی رفعہ سماوات چھت دپور تقلی دی اسمانونا بیگیر یعمدین دا بیگیر یعمدین کتب پر رفعہ پوری متعلق کی نمانا بیداش چھت اللہ پور تقلی دی اسمانونا بی تراونه چې په قدی راسمان د تاسو ویني چې بیا د ستونو نو ولادي د یادګیر یامدن پر ابا پوری متاریخ او بازه حضرت پدین دي چې را پان سماوات ټول تکري دی الله اسمانونو تراونه ها بغیر یامده د یادګیر یامدن پک تراونه متاخر پوری مانه داشه وا چرته سماعات الله اسمانو د قوته کړی دي ترونه ها جدا اسمانو ته شوبینه په غیر یامدین به د ستونو نو سالبه صادقی دی په قدم د موضوع کې هم نه باور شورت نشتا چې قره باور د متعلق کو نشتا نشم سالبه صادقه او پروین صورت کې دا د چستنښت خوتار شو ویني اته د بل قدرت په چستنښت دی مونږ یې ویني دا نه په بالا وړم او یاد لره چې یا ستن نشته سره بغیر یا مدل او یا دار چترو نه ها بغیر مدل سوی بيستون ویني اگر چې په وکه کښې کښې شتا د دې نا سمچه دی دا تراخی پی ذکر دا پارا دی دا تراخی پی زمان دا پارا ندی نا صرف تراخی پی ذکر دا دا سنجگنی عرش داسمان نرستو دی نا دا سنجد سمچه دا آلالعرش استوان یلیو أقاعدوا كذلك لديها أكدر إذا أستطيع أن تتعلم ما أريد أن تتعلم الإستواء حق الإستواء حق الإستواء معلوم والإيمان به واجب والكفية مشهولة والسؤال عنه برعط هذا يماني أكدر استیوہ څخه استیوہ معلومه ده او ایمان په یوه ضروري دي کې پیېتې مجهول دي سوال ته نه بي ضرورت دي سوال دا م نه صحابو د حضرت نه استیوہ تپوش کړي نه لیکه نو مونږه څه خلکو ته نه ذکرې مونږه کوم کو जागाه راځنه خلکو ته تپوش نکاتہ ضرورت چې ته تاسو کوي اس په دې حی ما ارحم الله حفیشه بو یو یمادو دی ابن کثیر چې دا ته کار خدای کب شی مفهم پری خوت دی تاسو نه پکیږي وانه دي پکا پری زو طقات لري دیکي چاله بس دا ما ده بل شمس الله تعبیه کړی د نور دا قديس تاسو په والقمر ثم يتاخر بس پنکار ور کوي او خپل کافي دينا الله وكُلٌ لأجل مسمّى كل مع كل کې تنوین عبس مذاپن لیدل كل واحد دم منه ما یو د شمس او د قمر يجري د روان دي په خپل مدار کې او د روان دي په و پلکی ہی دی پلک کی روان دی <coughs> پلک ستویا <coughs> پلکی یا تیوی دی کل پلک بیدی که مدار دی زید چکر ار گوڑی اسمان پلک ندی ار پلک یعنی مطلب داری دا کو مدار دوی جی یجری دی روان دی پخپل پلک کی پخپل مدار کی لی اجلی مسمان اغنیتی معینی تا نیتی معینی پوری بدادوار روانیی چه قیامت دی پاس قیامت پوری بدید پلکار یو د عجل مسما ترجمہ ورمو داری کلید او دوی میں داری کلید چلی عجل مسما ار یو پا خپل مدار کې روان دی دا عجل مسما دا پارا چه شمس تخاطو دا خپلو منازلو کی په کال کې او سو میئی کی پا میاش دی. ابا په. وګي. منازل <سؤال> قطه کوي په کار او قمر ډیر تیز دي په میاشتګ بلکې <سؤال> میاشم لاړه ده. بلکې سړي. کله یو کوم پکره یي. یدبر الامر. <سؤال> دې <سؤال> تدبیر کوي د ټولو لوکارونو د مخلوق امر کې پلان د ارشتراب تدبیر کوید طول کارنده مخلوق جنس امر او د خدای کړي یو فسلولایا واضح واضح بیانې واضح واضح بیان کړي دی آیاتونه په قران کریم مبارک او آیاتونه د توحید آیاتونه د وجود درسره پارا لعلکم ولما قیل لعلکم کی خبره کړی دا څدا لپاره پا پوری مطالعه دي دا انګي پيстаўه پورم خايف کنا سر سمه استوا قانون پوری مطالعه دي دا انګي پسحره پوری مطالعه دي ادا انګي پريو د بیرو په مطالعه دي بيتباری معنا سلو وروه له لگی وایا اول سرهوله دا سمه علالعرش لعلکم بلکا ربکم توکنون اللہ اسکوا پاہر شکر اللہ لعلکم بلکا ربکم توکنون دو میں اولگوا چکم دے پچاسا را آغار پاپوری متعلق کا اسمانو لے پور تکلی دی لعلکم بلکا ربکم توکنون بقنانگی سخرا پوری اولگوا تسخیر دے شمس و قمر اکڑی دے لعلکم بلکا ربکم توکنون یو دبرو الامر لعلکم بلکای ربکم توپنون دا صلوروالو پاک تنازو دا دا میتو سبت دا بیوکو بچا ساک شی صلوروالو پاک تنازو دا جی ادا مانا پا اعتبار صلوروالو پورمتالک دا دا دید پا راچ تاسکو ملاقات پا ملاویدو دا حفل پروردگار پختوک دا جمعصد پا ملاویدو گره کارا بیکم دا تلفز کوم و پختوکم دا تکوم عربی اکرزکو کما چستا متعلق عوانش بغیر دی منیش روانی دی ده استاز نم استاز نم بغیر دی متعلق نیش روانی دی او کنو او دی پختو کمیتا بیما بیلکا عربی کم ملاوی دو دخبل پروردگا یقین و ساتھ ای چلاغی را پرتیاری و دا وسط الائل دا غسلو رو خبرو شو دا عالم سفلی نا سفلی من اللان تغبور تعلم وهو الذي قال لا غذا تكبيل ذي ربي مثل ذاته مد الارضوا خورا كريدز مكده كمينا بيت الله المبارك بيت الله سر بقى مسجد مكه فهو وا في يو وات شكري پیدا کرو دي جنا من كل بسرا مد الارضوا وَجَعَلَ فِيهَا وَخَلَقَ فِيهَا دا جان بشیط الله اللہ پیرا اکری دی پلیز مکہ کی رواسیا او غٹ غورونه غورونا شامن چل محیشہ قبرہ چوئے برورت غوری پتکی بدن لاغ او صرف غٹ نی بلکہ یہ رواسی کنا یعنی غٹ محکم ذکر چل رواسی جمع دراسیت اندر اور راسیت ستوی محکم مضبوطا نبورتا لكذا كوستان نغرونه على الله كوستان دك نغوالكنا بغانستان وغاليا غمري ديا وقدلت دا پاكستان وعندان بي وانحارا اواللاف الاقلدي قديز مكة كنيرونا وانحارا وخلقا في العرب انحارا او ومن كل السمراء او الله الالح پہلاکری پیداری کریدcillی مکہ کی ار قسم میں وی شکن سانہ محتاج تی و من کلی سمراتی جعالی فی حا اومن کلی سمرات پا جعالی فی حا پور مطالق دی اور ار قسم میں وی اللہ پیدا کرید competitors مکہ کی زوجین بیسان رم لگی خا لے جعالی دی صحم لگی جاعالی فی حا پیدا کریدی پاس ماندین کری دیو جی زوجین نېبه چې دین او جوړا دا د اسنه نی تاكيد پيګه زوجي نسنن د وقته سپه د یو وخت دا په ولا دا یو وخت بغادا بله تراواد دا بس ټول کسمه کسمه یو وخت عزدا بله کوچا دا اخه جوړ یو څه دا ټول یو چيز کې دی دا څه د موسم ندي او بیا دا واجب دی تيوجه شلية تيوجه شلية تيوجه شلية متى يريد يشفي ان النهار وسو يعني ا رمانه ورکهي د سړي مجبور کوي په دې خبره چې توحيد منه الله خله پکاریدا دا باندې سړي دا دلای مجبورای کوي ان في ذلك چې سړي کې عقل ویني یقینا په دې مذکور کې الاياتن على وجوده و او بقدرته یا قومی تفکرون لان یا د دا پڑا چاگا فکر کوي خو فکر آن باشده که بک شاید رهی اراح آن باشد که پیشارت سریچی فکر خو کی کن او الله پا کوئی وفل الاردیو فزمکہ جی اوز دی خواب ورخد فدی زمکہ جی اس فکر کوا شیخ پخوردین راجی رحمت اللہ علیه لکری چه دا ارزی دا زمکہ چه دا کن دا خلقو د مزان سره موافق تا او په دې سمکه کې د غوږوم د میزان سره موافقه کړه. پس کار زمو یو طالبونه هغه بل ځو په پېنه وې ساتي. په یوه ځای و احکمته ویدو. وې ته دخپل ځان یو غټه نوټه غوړل نو هغه وګکیل تا. په پسا دا د دې تعلق د سمکه سره دی. دا د بشو ته ودا لوته روټي به ډېر روډي راځي مونږی چې واټور به کار به ورکو هغه به په تاسو کې وي دا څو کومه تشې ورډاکړه دی په پیښه نیوی پیسی نه دابا چې کومه تیر دیو چې نه خپل ارضو پزمتہ کې اسعو ون جملۃ دا ټوټي ټوټې دي متجا وړه تون فیدر پې مطالعات د یو بل سره سدي د برابر دي د عدد کنا داغه زمکه یی داټو دی دا زمکه او داغه یو بو د پی د مزات سره موافقتی او جناتون دا پچاتتی دا پکتواناتتی او فل جناتون اپدی ازمکه کی باغونه من انا بندان غرونا اوزرون دا پچاتتی دا بیا پرته تعاون او سو کوچ و جناتو نا آتا کتي بهر حاج باندې مانا د اشوچ و او فل سکي پدېز مکه کي پسلو مختلف پسلو نا وانا خيلون ادم هغه آتا کتي او فل زمکه کي درخت خرمادي دا بیا دوه قسم دي شنوانن و غير شنوان ګور دی سره د یو بیخنا بیخ یو دی ا د ګورې جو دی ګورې د یو بیخنا د درې را پورتل شوې او غیر سنوان دي ته وایو چې مون دی په یو اصل واحد ولاری دي په یو اصل ولاری دی. او خدا په کوی مې وی مختلفې دي او یسقا بماء واحد ده ا ده دان حروف را شيره به ولشي یوس کاداز د مکه دا ټولې میوې شی را بول شي بيګي خلل کوول شي او بکوول شي بیا په ما په یو قسم او بو د مکه یو ده او بیا ودی او مو او بي بي مختلف کی باقی او بیا یې رنگونه مختلف دي خوندونه مختلف دي خاصیات مختلف دي اصل کله پېښي اللہ پا کوئی وانو فضویل او دکھرنگی منگا اللہ پا کوئی چھے بہتری ورکو قیفا و کم صرف ایک قیف ندی ہمنا صرف ایک فضوان وکی دی منگا ورکو بانزو تب بانزو باندی فیل او کل فیل او کل سمانا فیل سمر فمیووکی ام من حیصل کم ام من حیصل قیف ام من حس الخاصیت نو رنگ جدا خوند جدا خاصیت جدا موسیقی پا دے پیشو جی نو لحاظر دی ادا اللہ پاکوی ان نفی ذالکا یقنان پا دے مذکور کی لآیات لکوم یاقلو دې کې آیاتو ندی د قدرت او وجود او نشاناتي خدا غېر قوم د لپاره یاکلون یاکلون سمانا یستامیلون خپل او مغکولهم چې ست اعمال د خپل عقل کې یو مکمل نپري کې دي چې د خپل عقل انکار کوي پرادې چو ولنا فقوی چې و انت عجب من تکذیب الکفاری ای ایګه او کته تعجب کې تکذیب وکافر جستہ تکذیب کوي ته د دین تعجب کوي نپا عجبن پا عجبن سمانا بے ان يتعجب من دا د رلا یکر دین تعجب وکړي تعجبن قولهم لد تعجب لا یکوینا دتی چه عیسی کو بارک خد تعجب واجب چا تعجب سو وجهه دا تعجب قولهم د تعجب لا یک داقول د وی ای اذا كنا ترابا هرکلچ منګه خور شو د دې خور سره خور شو ای بعد الموت نو انا لفی خلق جدید نو بیا به مونږ وی کی کنه د تعجب وجداد اچ بل دې کې دی ولې انسان تو مون خلق السماوات دې ولې یقول ان لا کته ته تاسو جسم کې اسوان نه چا پیدا کړی دی خدای پیدا کړی دی نو ابتدار دران ده که وی کی 하다 کنه اپ پنسو تر مون تفضل په ډول برابر دی نو ګور د تعجب زګ اچ ا يعاده هو من الابتدار تاسو تعجب لایک عشق نشه ابتداء منه او ډیر ناپوเย او په اदन منه ادا کافر منه پدوی باندې دفات لګی دي چې په مقام کې غالبن چدري دفي دي مولای کذینا دا ولدا په پهولا کې دا هغه کسان دي کفرو د ربهم چې کافر دي په خپل پروردگار زګر هغه د قدرت نه مونږه یا حد دین نشي قدرت نه ان کا همته دمه دفه اولائک او دا کسان چې دي اغلال جمع غل دا توق توي دي کده ول موت وخبرې مولائک الاغلال او دا کسان چې دي توخونا توقونا د جهنم د اور بافي اناتهم نو دا خیرت سره ولګي اچھا سره ولګي ده اخیرت سره او باج حضرات مبارک و دایې کړي چې وولایک الاغلال او دا کسان چې دی او توونه د دلالت توونه د دلالت چې دی فی انا که هم د پیپوستون ګری او شیطان پکې توق د دلالت ته دی او چې تیراکه دی تیراکه اوس دنیا سره ولګې مسخرت سره که دنیا سره اغه توقعونه دا کنه د بلالت هغه په دې څکې شیطانو نفس ورچوندی دی او چچرت یارا کا دی وړ وړ یارا کا دی دغه شي دی مڅور لیکه نه دا هغه چې دې نفس دا کسان اټور چچات په دې دی بهغه ماستات کې داخل شوه او روجه خوځه اذان الهات کې داخل کړي نه خجوت جوړ دی وبس روزینی ش ساتلی وی اولی ځې خپل استعادات ختم کړی دي مولای کا صحاب نار او دا کسان چې دي صاحبان د کور د جهنم دي ان فی خالیدون دی پدی ور کی به امشوا او الله حر جل جلال فرمای روزه پتیست دی کوا سام نه راځي وایي کې جمی کې ځان له کران نه دا پوري چی ځان نه کران او روزه روزه د جی دا کو او چې می دی کو ور دي سن ਕਰਨي كار كارني دي جان استجي او تلوار کي پتا باندې دا چتم دي کافر بسيه عتي عذاب سره پس پس احمد قبل الحسنتي لن دې دعيه تو او درمد ولي ينسمنا اجمعين دعيه لا ختم نبي چوي په زحمت وای قال اللهم ان كان هذا الحق مني لذكا فطرعنك لقد نذر ابن حارث مقول الذنالب او او الله فقيو وقد خلت دله کی مراد السیئینا زحمت تی و مراد حسنینا عافیت و رحمت تی او تا کی سرت من قبلہم لهم بيد دینا سو دی تی دا ماسولات چې لیکنه علماو لیکل دي چې دا جامده ماسولاتون دا ماسولاتون څه باندې پیچ دي ماسولات ستوي په کې اگر او کوبته وي په چې انسان د سوا کې او د بل لپاره عبرتو ګرځي په کې فاعل د سوا او بل سکی د بل لپاره عبرت او باقي حضرات وای چې مسولان ثمنه مسولان دمانه چې هغه سزا چې د د دماسیه سره موافق ده ازابونه په مثل راځه او وان ربک او تاکيف سر پرورديګار استاد چې دې د سو مغفرتین خاوند مغفرت او د عافیت لنناس دا دا خلقو دی لناسی د پاره د خلکو چې مومنان دي على ظلمهم ماخذ سرد گناونا دو دیا چه بیز ظلمون اکی او خدای محفرت که او گچر تینیولنو راگر دی پل جاکی ما ترک آلیحا من دابا یو زنده سرب بیا پریدی و این نرم بکل شدید لیکار او تاکیت سرستا پروردگار چه دی سخت عذاب اون که دی لی مماتا الکمر سوک او کفر امر چو سخت عذاب بور گئی چه دائیمی عذاب دی جہنم اولا پا کوئی چو و یاکولو الذینک فروتا بابیان پا دی صورت کرا دی دا آیاتا دل تخپلا مانا دلتا و یاگه کسان چکا فیر دی چلو لا قنجل علی ول ان نازلی که تباندی آیتون معجزتون یا نشانی دا پیغمبری من ربی چی منگ کوا گوارو نخدای پا جواقی چی دا معجزتا پیغمبر پواک که دا اختیار که دا اختیاری دا غير اختلاف دائما كيسا إنما أنت منذر يكين أنت يرونك بحث أو ليس عليك الإطيان بالآيات داستافة جمعك ندي تتراتل في مجلوك أو لكل قوم خادم أو دا قوم دا دا هدایت کون کی نتحام پی هم برحاص نئی جوٹ که علماء داری کلی دا نون اخبتر کی پیگی کن چوالی کل قوم حادن دا صدر کیب دی کل قوم دا خبر مقدم دی حادن مختلا موخر دا غانا دا خبر پی واجب تقدیم دی نا دا پیداری رجلون دا قبیل نبی نمانا دا شوا چه تد ار قوم د پار حادی خسی په یو قوم دونه قوم قوموري نشته د ټوله دنیا پیغمبري او پهنا خبره مولامه وکړه چې ولې كل قوم او د پاره د هر قوم مکلفو هاد دین هدايت قوم کوششتا چې نبی دي او یا مقام د نبی دي چې عالم دي ما هاد نو شو ما کې خاص وګرځا او مکه پیغمبر, پیغمبر. مانا او اوس ده ها دین هدایت كون کی نوکه پیغمبر دیوکه قائم مقام د پیغمبر نړی د نبی صلی الله علیه وسلم د علماء چې دی د قائم مقام دی کړي وارثان نکړي د اجازه په دی ولادي چې د بوجرګی پدغټ کی باندې وکټل دا کنه دا بوجرګی فسټ کټل د د زمونږ کمال نه دی د رسول الله کمال من او په خپل ذاتي دای په ذاتي سیبد ندي ددا چا په واسه کې منتمیل او دی کلا چې نه او الله خو خدای چې دا خدای د علم کلي بیان ورم یا علمو قدرتهم دی ویلمم دی الله وی علمو خدای په چې کوم دی قبل التولود مړم به د پیدایش نه پویږي ما فان غي الواد باندي تحملو جه حمل كي او اخليه په خيټه کل انثى ارم ونسه ارم ونسي چې په خيټه او په نس باندي حمل کين په دې قبل تولد خدا په دي پتون خبر زده په دي چې دا شديدي کثري دي کتدي کتدي داما نادي او بل وَيَعْلَمُ مَا تَغِذُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ لَمْ فَقَدَ فَذَاوَمَا بَطَاعَتِي وَمَا دَاوَمَا تَغِذُو دَافَتْ مَا تَحْمِلُونَ وَتَبْتِي لَكَ نَذِيكَ أَوْ لَا فَكَانَ رَئَ عَلَمُ اُذْلَANDُ شُو يَعْلَمُ مَا أَوْ لَا فِي جِنِّ أَغْسُو تَغِذُو كَأَغَد كَمَي أَرْحَام أَرْحَامُ الْمَحَال رَحِيمُونَ قدیم پیگی، او ماته ازداد، او اگر چه زیاده د لده ده کم اولو ده زیاده اولو کی علمو دو خبری دی اے چو سده کم اول دامنه چی یعو دی بس داده زیاده اول دامنه چه دوری پیو خیطه کی دری دی سلو رو پر احتمال علمو لی سلو رو پر او یو بل خبر دام شو وما تغییدو الارحام وما ززدان دا مانا چه مدد حمل نو کاما مدش پگمشتی دا کاما مدش دا او اکثر مداد امام عزم پا نسبان دوکالی امام مالک پدریو کال قائل علی شاپیس سلورم قائل شوی ویگی بسر آس سلور کالا امام عزم ادا سر نقل کئی ویگی رازی و تاستخاب چَلَا يَبْقَ الْجَنِينُ بِبَتْنِ أُمِّهِ اَكْثَرَ من سَنَتَهِ دو اوکال نبا اخوانے پاتی کی دو اوکال پوری پاتی کی او کتوئے شاپی صاحب و جناب سلور اوکال پاہن پاک پاتی کی دیش ایمام زوحاق تیوه تاوی زوحاق موبالاگی سی بغاد خانداتاوی دے سلور اوکال پس پیدا دے چی پیدا شو اف پس کنه چې مور نه پیدا شو بیغه من خندل لا خندل او سلو رکاله سلو کاله کېږي سلو کاله په دنیا ته تشریف راو نه په دې پیپی زحاباتو یم په ده چې دا شاده و نه دي دي باندې به حکم نو متعلق وو حکم په بده مرشو تا ما نه دي بس رات نه ده کېول یا مسله په خشيو یو خان دا را کنه خاند مرشو دغه خلاصې په څیر الوار دراج او واخاله کوی چې دا دې جنا کړي د واکه الله دمت تعالی رحمت وشو. مشراله من دا خو بیا یو مسله پر شورتم. واخه په اړه او مثلا غواړم چې تقریر وغان دي جوړ کړو. دا بیان مفکېو چې په من دا ویل لري استادا په بیت ګران یې میته دوه کار پورې راتکشي. الا يبق الجنين فی بطن من سنه. اا بس نن الحوج اذن هغه غریبینه د جناحت توحمت له علیه یمال الوی نام را نکند کی او نن ماته سویل نو خدا سي لارم ده صدقه او د شګو مشته دادا یوسلی وادو او د واده د غوستو په الواب پیدا شوم ده دنه اګهش په ګو مشته یورز مخکیو تابيان د زادې په ښه نه کړی الله ارزل جرات او وكل شيئ او هر شي چې دي ما عندك او پنځ تد بمقدار هر شي چې دي پنځ د تعالی باندې په مقدار دي سمانه مقدار دي نه بده مقدار نه کمیږي نه عالم الغیب و الشہادت الکبیر المتعال هو عالم الغیب عالم اول مرقودی اخبار جو مستدام محفوظ دی دی عالم دی په هر غیب په اربد او په ارغ کارو وی دی عرفان د استغراق ته پر دی الکبیر دی کبیر دی دزا ته اعتبار کبیر معنی عظیم ذات دی او المتعالی متعالی السفات ویلی کبیر مغرطوی و متعالی ویلی کبیر عظیم دی دا ذات پیتی او متعال پورت دی دا سفات پیتی باره یو دان سرالگوا ویلی سفات سرال دکش ایر جیس سوا انک منکم <تصفح> دا خدای دا علمی بیان علم محیط تو واجب تالا رازج سواؤم من کم بالنسبتی الى علمی تالا برابر دیدتا سنا پا نسبت چرا علم دو واجب تالا تا من اثر الکون اگسو کو چاگا پت خبر کئی بس رازا پیگی اثر د چانده دیس راگ دی زد جعب تاوی او ومن هغه شری جحر به چې دې په فزور حواله کوي یعنې معنا دا داشوة... سر او جحر د خوده په علم کې برابر دي بلا تفاوت عطا په نسبت سره مونږ تږی او مونږ تقو عنا بوله چې دا په کې واجب تعالی علم په خپل علم کې حاصل دا څه نه او دا څنګه ومن هغه شری هو مستقبل دی پتی دن کې بلی لیدش پی د پا جامو مامو که و برستن که پتی کڑی دی هم پی دمائی لم او ساری بن بن نحار او پا ساری بن او کا او پا زاہرا یعنی پاکارا روان در وزی پیگی کانا پا زاہرا روان در وزی ساری بن سمنا در اخकारा او ظاهر الله روان درو دی ادي ميلند او الله په کوم چله وو صدیک انسان لپاره لهود انسان ته زمير راجي معاقبات پرشتگان دي يکي باقي غره يکي باقي غره حضرت مبارک فرمايلي دي جداثار په مانځه پرشتي رسات جمع شووا د شپې چې کوم دی پرشتي او د کمی چې ور ودي تیرا کلي د ماجی ګر راغلي ویټهونه شپې تیرا کلا غندې او چروازې لکه میراغلي دی هغه واره لیکی مشکات مبارکې وی ته خدای دې کی چتو چې مونږ دې تو ور تلو نو اونې کو چې تیرا دونې مونږ کو بیا په ماجی ګر کې بتی پيګه ا هم هم یشلجو او بیا موږ پرې دل به هم یوشل ماجیګر داسه د سبا موږ دې چې سړی پاجما کوي کنه نو په دروازه کې وې نو موحکبات دا مانه موحکبات ورته زکوې چې اړ یود بل په فوند راځي یا کیबाजी ګره او تګ کې دا علماء ورې کلی دي چې موحکبات چې دین او هغه پرشتګان دي هغه پرشتي چې هغه حفاظت لپاره احتدا ی په حشوب باندې د کړې دي چاته انسان سره اته شلی اې دا د دې سپېره د پرهنان لمغ په مکمل پرشته ده مده مقرر ده دا خپل ده د یو د شری ده لپاره د بل لپاره د سترګو ده لپاره د انسان ته وخلي تو دي موږ طالبان متقدی کې وجودی مانان بکردې ده ټی کې سره اته لم میاله کمک سمبل د غناح په دوره کې ټول نه فقدا کې چې تګیر چفره پاتې بس, چه چه بس. فزا دا حفاظت فوج او نو د ار یو منفسه پار ځان د مستقله پرشتہ مقرره ادارې مخ ته وښتو چې د تشلی پرشتي د الهي په حجاله دا د د حفاظت کدا پکې نه کا او حدیث کرا دي دي کدا پرشتہګان ني ندرستر کی پر رب پر انسان جننا پوٹ گی او بیتاقیج نا پرشتیس آتی نو یرو را وپی ہماتی ہے چا تشلی پرشتیس تا دا حبادت تا پارا مقرر کری دی نو تانا بمزت پوز کری اتا کم کو جایا لیکن تا تتش ہے یہ چا دون دا حبادت تا پارا مقرر کری نو معلوم ہے چا تانا بمزت پوز کی گی که دا چا ندرست پوز دا سید لنفریدی دا مراده دا یو ډېر انسان نه پاره مو عقبہ فن فرشتي دي چې یکی بادي کرے راضي ممبئی یده مخرد ته مخرد تر خپل وتر راضي يو دي حفاظت کوي و من خذبه دوشټونه ینه د ټول جهات بل اچھا من امر الله و الامور دالکل دیچنا من پا معنی دا بادئی تا دی انسان حفاظت کی من امری اللہ بی امری الله پا امر لہ تا دی انسان حفاظت او کی او کام کرام ملکہ کی بین صرور لگئے کا نمدہ شیخ gels يحفظونهو که يحفظون اعمالہو تا دا انمار حفاظت کی بی امر لح تا خودی امر دا دا اعمالو دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا حفاظت کی شه فخر الدین <سؤال> راځي کې لري صدا شکارو ویو په عالم دي چې زه په استم وې په دې کې به ډای استم کنه در دې به ډای ته یو لړم را برامای لړم به ترې قیمه هغه لړم تک تر چاته سنوي قیمه او چا دې دل مل دې ما وې کته کس وغه کون وې وی چې دې ډای نه کوم شو نه روان شو زمو فاشې یې مچې ویلې په توند د لالام ډېر تیز چغوري دربه با اوسې کی نه هغه چې دې نه غره ده موږ کنه یعنې په خوږه کې روزانه هر شپه کنه دا پهولړه څلو پینده به تلاندې فرات آوازاشین کم شو کنه <كه> په دې کسان دې دونه یریږي موږ و سره پیپم پکې کړی خو دې پی دمع اوبدون ابو چی یو تعلمې مالکه دې دماغ دلته مليلم نو تاسو ځ خپل کار وکي بیا مو ودی. فهملې؟ مالکه دې ټول دنا نړیملتي وسیږي په بیا تاسو سره کو. دونه بچا څنګهږي؟ اوس وسو داخله دن راګرځي او نه خېداروږي روان دي دیمه په روان دي اوسه. بیا نا کنه په دې کې ایو بل طرف تاسو وول هیڅ موقت الکن نه یو بسل ټکیو شری دي چې دونی د لاندې وده دی یو شری دي په ځنګل کې دونی د لاندې وده دی او څنګه تاسو راځکته شوې ده یو غټ ما بیر روان ده ابي انسان ترته دته ورک مخې کو د په منډ باندې اځ مار په دې سر کې نشته ټکی ولا ورک په اذيبانه ختم به بیا زرا فاصله د ما خسر کنه یو ورل د ما سړي ته میچاله کدام معاملہ هغه مار بیره پرې وته پروت وی بیا می داله لو بیا ما نه دي چې پخې مرشونو بیا ما وویل پکم تر بل څه داخه حفاظت ته کدا نه دي مدانش کې دي أتا يوكوب عليه السلام ويان فالله خير ومحافظ هذا خبر هذا خداح عبادة دمار عبارة تنبور تلك وإذا ناد الله خداح باقي إن الله لا يغيره خداح باقي ما أكا نعمت أو عافية بقوم كالله في ذكره ويعقوم حتى يغيره ترده شده بدل ما أكا خلح حالت یا انپس ایم جدوی پر نفسونو بانے کم دے پوشوئی اقا حالتی بدل کری نئی خدای پاک یو کور بانے علم راگے کنا علم یو کور دا راگے چی دے علم قدر پا دے کور کی کی انو دا علم با لو باشی نا اکا دے پہ قدریو شوا بس بے بے و باشی بے بہر سوک راؤنا کردائی دقنگی ار حالت وایا چی کم حالت پر انسان بانے دے ندق حالت چي دي چدغه حالت بدل کړيني د حالت جميله په حالت قبيحه بدل کړي الله به نعمت نه او کله ز بدل کو ربه به نعمت کوي دا څه دي بس ته څه دي و اذا اراد الله اور کله چې الله پاکه راغو کوي او مرګ روز مندغه راځي نه دا دا کار خوند دا څنګه چې د کور نه خوده د آیلې پنده کې نه غوږی امه سمدانه تاسو کار مته وی مې چې یو الک مې پیدا شوه یوه لک دی وی بالکل زهنه کار وکړم چې ځا چې کوم ندي چې علم سره نه مناسب کده چې کله کی علم م بیاخدو بس شي په فشې او اور کله چې الله کی یا قومین په حکمان شو اندبه ده چې دې قوم ته لابدې رسې فلامردلا دې کې داګه واپس کې دل نشتا نشتره واپس کوون کده غیده پارا نه د او نه د انسانانو نه او نه د ملائکونه خدای رادو کی کنه نه جنات واپس کولی شي او نه انسانان واپس کولی شي او نه ملکه واپس کولی شي په بابا یاد لري او ما او نه به د دي مخلوق د پارا مين دونې ہے شواله خدای نه مين غالين والين څه چګه په پاین د واليون دي یانه شو مددگار چلو خدا بدا خدای آزاد د پکی هول لذید لنا غبینا زیرو بمسل ذات یوری کوم البرقه ش حی تستبرخنا دا برخنا د بجدې په د اسمان کې خوفن و تو مهن ولمو دالې کېدی چباجو وی چې دا خوفن حال کونی حال کونی کوم خایپین و سوامعینا ایج پاهارو کون ستاسو چیه جي... اېسول خوف او من هیڅ او من هیڅ او خوف او من من هیڅ دا چې من حيسو الخوفتي او من حيسو الطمع عليه نعم شو او بعض وی چې دا ما فل لهودی ل اجل الخوفي ول اجل الطمع دا درې راه په دې کې دا درې والا راه ما بالکل روا هو الذي دا الناس ما او جون شي او صحابه یې قال او الله پیدا کئ اغویذ استقال چغڈی ردرنه د پوبو او الله پکوئ چوی سبح الرعد او تسبی وی سبحان الله وی د تسبحوا ما نام تسبی وی سبحان الله وی را پرشتہ را سری ملکون موکالون بسحاب به حمد سره د حمد خدای نو سینګوی سبحان الله وی او به سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ لزویم دعوه جو پڑا پرشتو در او من خیفتی او دکنا ادا پرانا تاتتی و يصبح الملائکتو بحمده او کن او تصبیح ملائک سرد حمد دخدین من خیفتی لعجل خوف الله نوجد یرد خدین او یرسل السمایت صاد زيد بن ربيعه شړې وه چې عمر له سلام تاسو دان و ته ورل غلې وتوی چې ورشدت داور توحید ورکه زمادر رسالت صحابه و تعالی زيد بن ربيعه دا ظالم شړې لوي چې کم دې فرعون دې او لوي صالح ا جوره ون وتوی چې د خدای وحی د ان یتو او د رسول پیغمبري ومنه په دې باندې اقرار وکړه د دعوت لیره تاوی دی اول خبره که خبرکو بیدا شوک سوک دی اوی دی رسن جوڑ دی من زحبن ده سرو زرون جوڑ دی من زحبن ده سفینو زرون دی که من محاسن که من حدید نوست پینا ندی بس پا دی دا خبری کولی او ناظر اسمان کل شوڑی پی او پیگی او تن, تن دا کلا دی دا کوپلی ولو ورطاق زی خطا دا خدا سوڑی پیشی د په حق وي دا ټکرا را لید راځي وجور څل شوای کا اورالیږي الله تندرونه پر او خدای اراده وکي من عب احبس راځه او او حالم دادي چې دوی جګړې کوي چلا چلو دي دا چلا د خدای وجود کې